16. fejezet Mire misször nagy harmadszor látogatott ebédidőbe a bárkaházba, Wolf és Sonja már simán, rutinszerűen végezte a dolgát. Amikor az Őrnagy közeledett, Wolf elrejtőzött a szekrénybe. Sonja a nappaliba várta az Őrnagyot kezében egy pohár itallal, amelyet már előkészített neki. A nappaliban ültette le, hogy biztosan letegye laktatáskáját, mielőtt bemenne a hálószobába. Egy-két perc múlva elkezdte csókolgatni a férfit. Akkor már az tehetett vele, amit csak akart, mert az őrnagyot valósággal megbénította a kéjvágy. Rávette, hogy vesse le a nadrágját, aztán hamarosan bevitte a hálószobába. Wolf tisztában volt vele, hogy az őrnagyjal még soha életében nem történt ilyesmi, s a rabszolgája maradt szonyának mindaddig, amíg a nő megengedi neki, hogy szeretkezzen vele. Wolf örült. Egy kicsit erősebb akaratú férfival nem ment volna ilyen könnyen a dolog Méhest Wolf meghallotta, hogy az ágy megretsen kibújt a szekrényből. Kivette a kulcsot a shortnadrák zsebéből, és kinyitotta a táskát. A notessen meg a ceruzája már ott volt mellette készenlétben. Smith második látogatása csalódást okozott, és arra késztette Wolfot, hogy eltűnődjön rajta, vajon Smith nem csak egyetlen egyszer jutott el haditervek birtokába. Ezúttal azonban ismét aranyat lelt. Sir Claude Ocean Lake tábornok, a közép-keleti főparancsnok átvette Mírlic tábornoktól a nyolcadik hadsereg közvetlen irányítását. Ez, mint a szövetségesek pánikjának a jele, egy magában is jó hírt jelentett Rommelnek. Megbíztató volt volt számára is, mert azt jelentette, hogy ezentúl nem a sivatagban készítik el a haditerveket, hanem Kairóban, tehát valószínű, hogy Smith hozzájut a másolatokhoz. A szövetségesek új védelmi vonalba vonultak vissza Merzsa a és a Smith aktatáskájában lévő legfontosabb papír új állásaik áttekintése volt. Az új védelmi vonal a tengerparti Matrukh falunál kezdődött, és déli irányba benyúlt a sivatagba, a Szidi Hamza nevű szakadékig. Matrukhban állomásozott a tizedik hagytest, aztán következett egy 15 mérföld hosszú, nehéz aknamező, aztán egy 10 mérföld hosszú, könnyebb aknamező, aztán a szakadék, aztán a szakadéktól délre a tizenharmadik hadtest. Félfülel a hálószobából kizűrődő zajokra figyelve, Wolf fontolóra vette a felállást. Az ábra eléggé világos volt. A szövetségesek védelmi vonala a két végén erős, a közepén meg gyenge. Rommelnek a szövetségesek szerinti legvalószínűbb hadmozdulatát, amely az lett volna, hogy megkerüli a vonal déli végét, vagyis egy klasszikus Rommel-féle átkaruló manőver még valószínűbbé tette az, hogy Tobrukban a becslések szerint 500 tonna üzemanyagot zsákmányolt. Ezt a hadmozdulatot könnyen visszaverhette a 13. hadtest, amely az első páncélos hadosztályból és a második új-zélandi hadosztályból állt. Az utóbbi, az áttekintés erről is beszámolt, kipihenten érkezett Szíriából. A Wolf által szerzett információ birtokában azonban Rommel az átkaroló manőver helyett megtámadhatta a védelmi vonal gyenge középső részét, aztán az így keletkezett résen úgy zúdulhatott át a hadserege, mint a folyó, ha áttöri a gát leggyengébb pontját. Wolf mosolygott magában. Úgy érezte főszerepet játszik Németországnak Észak-Afrika meghódításáért folytatott küzdelmében, és ez rendkívüli megelégedességére szolgált. A hálószobában dugó pukkant. Wolfot mindig meglepte, hogy Smith milyen gyorsan befejezi a szeretkezést. A dugó pukkanása annak a jele volt, hogy már túl van rajta, és Wolfnak csak néhány perc állt a rendelkezésére, hogy eltüntesse a nyomait, mielőtt Smith kijön a nadrágjáért. Visszatette a papírokat a táskába, a táskát bezárta, és a kulcsot visszadugta a sort zsebébe. De utána nem bújt be a szekrénybe, ebből már elege volt. Bedugta a cipőjét a nadrágja zsebébe, és zokniban, lábújhegyen nesztelenül fölment a létrám, végigment a fedélzeten, aztán ki a pallón a vontató ősvényre. Ott felhúzta a cipőjét, és elment ebédálni. Kemel udvariasan kezet rázott, és azt mondta. Remélem őrnagy gyorsan gyógyul a sebe. Üljön le! mondta Vandam. A kötés kellemetlenebb, mint maga a seb. Mi újság? Kemel leült, keresztbe vetette a lábát, és megigazította feketen a drágja élét. Gondoltam legokosabb, ha magam hozom el a megfigyelésről szóló jelentést, bár tartok tőle, hogy nincs benne semmi érdekes. Vandam átvette a feléje nyújtott borítékot, és kinyitotta. Egyetlen géppel írt papírlapot tartalmazott. Olvasni kezdte. Szonja előző este 11 órakor ért haza, feltételezhetőleg a csacsaklubból. Egyedül volt. Másnap délelőtt tíz körül jelent meg a fedélzeten köntösben. Egy órakor jött a postás. Szonja négykor elment hazúról, és 6 órakor tért vissza egy zacskóval a kezébe. A zacskón az egyik legdrágább kairói ruhaüzlet neve állt. Ekkor váltotta föl az őrt az éjszakai megfigyelő. Előző nap egy küldönc hasonló tartalmú jelentést hozott Vandamnak Kemeltől az első 24 órai megfigyelésről. Ezek szerint Szonya viselkedése két napig teljesen rutinszerű és teljességgel érdektelen volt, és sem Wolf, sem más nem tett látogatást a bárkaházban. Vandam keserű csalódást érzett. Kemel azt mondta, az embereim teljességgel megbízhatók, és közvetlenül nekem tesznek jelentést. Vanda morgott egyet, aztán udvariasságból felállt. Igen, ebben biztos vagyok, mondta. Köszönöm, hogy ide fáradt. Kemel is felállt. Nem került fáradtságomba, mondta. Isten önne. És elment. Vanda megült és töprengett. Még egyszer elolvasta Kemel jelentését, mintha a sorok közt esetleg valami nyomot találhatna. Ha szonja kapcsolatban van, Wolfa. És Vandam még mindig meg volt győződve róla, hogy kapcsolatban van. Ez a kapcsolat nyilván nem közeli. És ha találkozik valakivel, a találkozókra valahol másút kerül sor, nem a bárkaházban. Vandam az ajtóhoz lépett és kiszólt. – Jakes! – Igenis, uram! Vandam ismét leült, Jakes megbejött. Vandam azt mondta. – Szeretném ha mától fogva a csacsaklubban tölteni az estéit. Tartsa szemmel szonját, és figyelje meg, kinek az asztalához ül le a száma után. És vesztegesen meg egy pincét, hogy sugja meg magának, ha valaki bemegy az öltözőjébe. Parancsára, ura Vanda egy fejbólintással jelezte, hogy leléphet, de mosolyogva hozzátette. Engedélyezem, hogy szórakozzon is. A mosoly hiba volt, fájt, de legalább már nem volt kénytelen meleg vízbe feloldott glukózon élni. Gáfar krumplipürét és mártást készített neki, amelyet ki tudott szopogatni a kanából, és lágás nélkül le tudott nyelni. Ezen élt, meg Jinen. Dr. Abatnat azt mondta neki, hogy túl sokat iszik, és túl sokat dohányzik, és ő megígérte, hogy mind a kettőt csökkenteni fogja. A háború után. Magában hozzátette. <gül> Miután elkaptam Wolfot. Ha szónya nem vezeti őt Wolf nyomára, akkor csak is elenteheti meg. Vandam restelte, hogy úgy kitörtelen lakásán, de hát dühös volt, hogy kudarcot vallott, és a gondolat, hogy a lány együtt volt wolf majd megőrítette. A viselkedését csak is úgy lehetett jellemezni, hogy gorombaság. Pedig ellenkedves lány, aki az életét kockáztatja, hogy segítsen neki, és az udvariaság a legkevesebb, amivel tartozik neki. Wolf azt mondta, hogy ismét találkozni akar ellen Vandam remélte, hogy Wolf hamarosan érintkezésbe fog lépni a lányjal. Még mindig égtelenül dühítette a gondolat, hogy Ellen meg Wolf ismét kettesbe lesznek, de most, miután kiderült, hogy a bárkaházzal zsák utcába jutott, Ellen maradt az egyetlen reménye. Ült az íróasztalánál, várta, hogy megszólaljon a telefon, és rettegetett attól, amit a legjobban kívánt. Ellen késő délután vásárolni indult. A lakását már börtönnek érezte, miután szinte egész nap felallá járkált benne, és képtelen volt bármire koncentrálni, hol szerencsétlennek, hol meg boldogtalannak érezve magát, így azután felvette egy vidám csíkos ruhát, és kilépett a napsütésbe. Szerette a zöldségpiacot. Élénken nyüzsgött, különösen ilyenkor a nap végén, amikor az árusok igyekeztek megszabadulni megmaradt áruiktól. Megállt, hogy paradicsomot vásároljon. A férfi, aki kiszolgálta, felkapott egy sérült paradicsomot, és szimpadias módon félre dobta, mielőtt megtöltötte volna a papírzacskot a sértetlen paradicsomokkal. Ellen nevetett, mert tudta, hogy milyen estő eltűnik a látóhatáról, az árus a sérült paradicsomot vissza fogja hozni, és visszateszi a helyére, hogy a legközelebbi vevőnek újból végigjátszhassa az egész cirkuszt. Egy kicsit alkudozott, de az árus nagyon jól látta, hogy nem szívvel lélekkel csinálja, és ellen végül is majdnem annyit fizetett, amennyit az árus eredetileg kért. Tojást is vásárolt, mert elhatározta, hogy omlettet készít vacsorára. Jó dolog volt egy olyan kosarat cipelni, amely tele van élelemmel, méghozzá többel, mint amennyit egyszerre meg tud enni. A biztonság érzését keltette. Még emlékezett azokra az időkre, amikor nem volt mit vacsoráznia. Elhagyta a piacot, és elindult kirakatokat nézni. A legtöbb ruhát ösztönszerűen vásárolta. Mindig kigondolta ugyan miért szeretne, de ha elindult, hogy megvásárolja a keresett ruhát, sohasem találta meg. Nagyon vágyott rá, hogy egyszer saját varró nője legyen. Kíváncsi vagyok, gondolta, hogy William Vandam megengedheti -e ezt a feleségének. Amikor Vandamra gondolt, boldog volt, amíg eszébe nem jutott Wolf. Tudta, hogy ha akarna, szabadulhatna tőle, egyszerűen úgy, hogy visszautasítja a Wolfalvaló való találkozást, nem hajlandó randevúzni vele, nem válaszul az üzeneteire. Nem volt köteles a csali szerepét játszani egy kétses gyilkos számára felállított csapdában. Folyton visszatérte elle a gondolatra, úgy nyugtalanította, mint egy meglazult fog. Nem vagyok köteles. Hirtelen elvesztette az érdeklődését a ruhák iránt, és hazaindult. Szerette volna, ha két személy számára készíthetne omlettet, de az egyik személy számára készült omlett is olyasmi volt, amiért csak hálás lehetett. Még nem felejtette el, hogy fájt a gyomra valahányszor vacsora nélkül feküdt le, és reggel arra ébredt, hogy reggel sincs. A tíz éves ellentitókban sokszor eltűnődött ön, hogy vajon meddig tart, amíg éhen hal az ember. Biztos volt benne, hogy Vandamot gyerekkorában nem gyötörték ilyen gondok. Amikor befordult a kapun, megszólalt egy hang. Abigail. Megdermett a döbbenettől. Egy kísértett hangja volt. Nem mert arra nézni. A hang ismét megszólalt. Abigail. Kényszerítette magát, hogy megforduljon. Egy alak bontakozott ki az árnyékból. Egy nyomorúságosan öltözött, csapzott szakálú öreg zsidó, akinek eres lábán abroncs gumiszandál volt. Ellen megszólalt. Apám. Apja úgy állt előtte, mintha félne őt megérinteni, csak nézte. Azt mondta. Még mindig milyen gyönyörű vagy, de már nem szegény. Ellen ösztönösen előre lépett, megcsókolta az arcát, aztán ismét hátra lépett. Nem tudta, mit mondjon. Az apja megszólalt. Meghalt az apám, a te nagyapád. Ellen megfogta a karját, és fölvezette a lépcsőn. A dolog irreális volt, valószínűtlen akár egy álom. A lakásban azt mondta, ennet kell, és bevitte az apját a konyhába. Feltett melegedni egy serpenyőt, és neki látott felütni a tojásokat. Az apjának háttal fordulva kérdezte meg, hogy találtál meg. Mindig tudtam, hogy hol vagy, mondta az apja. A barátnőd Eszme írni szokott az apjának, akivel néha találkozom. Eszme inkább csak ismerőse volt, nem a barátnője, de Ellen két-három havonként valóban összefutott vele. Eszme soha sem árult el neki, hogy írni szokott a családjának. Nem akartam, hogy arra kér, hogy menjek haza, mondta Ellen. Ugyan mit mondhattam volna neked? Gyere haza, mert kötelességet, hogy én hagy a családoddal együtt. Ezt nem mondhattam. De mindig tudtam, hogy hol vagy. A lány paradicsomot vágott az omletbe. Azt mondhattad volna, hogy még mindig jobb éhen halni, mint erkölcstelenül élni. Igen, azt mondhattam volna. És nem lett volna igazam? Ellen megfordult és ránézett. A glaukóma, amelynek következtében az apja bal szemére már évekkel ezelőtt elveszítette a látását, már kezdett átterjedni a jobb szemére is. Ellen számítása szerint az apja 55 éves volt, de 70-nek látszott. Nem, nem lett volna igazat, mondta. Még mindig jobb élni. Lehetséges. Úgy látszik, észrevette a lány a meglepődést, mert megmagyarázta. Már nem vagyok olyan biztos az ilyesmibe, mint voltam. Kezdek öregedni. Ellen kettőbe vágta az omletet, és rátette két tányéra. Kenyeret is tett az asztalra. Az apja megmosta a kezét, aztán megáldotta a kenyeret. Áld meg, ó, urunk és Istenünk, a világ mindenség királya! Ellen meglepődött, hogy az imádság nem hozza ődőbe. Magányos életének legsötétebb pillanataiban gyakran szitta és átkozta az apját meg a vallását, amely ide juttatta. Annak idején megpróbált közömbös és talán egy kicsit megvető magatartást tanúsítani apja iránt, de igazából sohasem sikerült neki. Most, mikor elnézte, hogyan imádkozik, azt gondolta, Mit csináljak, ha az az ember, akit gyűlölök, megjelenik a küszöböm. Megcsókolom az arcát, beinvitálom, és vacsodát adok neki. Elkezdtek enni. Az apja nagyon éhes lehetett, mert csak úgy falta az ételt. Ellen kíváncsi volt, hogy vajon miért jött. Csak azért, hogy elmondja neki, hogy meghalt a nagyapja? Nem, lehet, hogy azért is, de nyilván valami másról is szó van. Kérdezősködni kezdett a nővérei felől. Annyi halála után, mint a négyen szakítottak az apjukkal, kiki -ki a maga módján. Ketten Amerikába mentek, egy férjhez ment az apja legnagyobb ellenségének a fiához, és a legfiatalabb, Naomi, a menekülés legbiztosabb módját választotta. Meghalt. Ellen rádöbbent, hogy az apja teljesen magára maradt. Az apja megkérdezte tőle, hogy mit csinál. Ellen elhatározta, hogy megmondja az igazat. Az angolok megpróbálnak elkapni egy embert, egy németet, akiről azt hiszik, hogy kém. Nekem az a feladatom, hogy összebarátkozzam vele. Én vagyok a csali a csapdába, de azt hiszem, nem segíthetek nekik többé. Az apja abba hagyta az evést. Félsz? Ellen bólintott. Az illető nagyon veszedelmes. Egy katonát késsel meggyilkolt. Az este... Találkoznom kellett volna vele egy étteremben, és az angolok is ott voltak, hogy letartóztassák, de valami nem sikerült, és az, az egész estét kettesbe töltöttem vele. Nagyon féltem, és amikor vége volt az angol, abba hagyta, és mély lélegzetet vett. Minden esetre nem segíthetek nekik többet. Az apja folytatta az evést. Szerelmes vagy az angolba? Nem zsidó, mondta kihívóan ellen. Már rég nincsenek előítéleteim, mondta az apja. Ellen ezt egyszerűen nem tudta elhinni. Hát semmi sem maradt volna meg a régi apjából. Befejezték a vacsorát, és ellen felállt, hogy főzzön az apjának egy csészeteját. Az apja azt mondta, jönnek a németek, nagyon rossz lesz a zsidóknak, kivándorlok. Ele a homlokát ráncolta. Hová akarsz menni? Jeruzsálembe. Hogy akarsz oda A vonatok zsúfolva vannak, kvótát szaptak a zsidók bevándorlásának. Gyalog megyek. Ellen rábámult, nem hitte, hogy komolyan gondolja a dolgot, és dühös lett rá. Ha jól emlékszem, Mózes sohasem ért oda. Talán sikerül egy darabon mennem. De hát ez őrültség. Nem voltam egy kicsit mindig őrült. De igen, kiáltott öttelem, aztán hirtelen elmúlt a mérge. Igen, egy kicsit mindig őrült voltál, és én okosabb is lehetnék, mint hogy megpróbáljak rávenni az elhatározásod megváltoztatására. Imádkozni fogok Istenhez, hogy őrizzem meg téged. Neked itt van esélyed, fiatal vagy és szép, és talán nem fogják megtudni, hogy zsidó vagy. De engem egy haszontalan öreg embert, aki héber imákat döngyög. Engem táborba küldenének, ahol egészen biztosan meghalnék. Még mindig jobb élni, te mondtad az előbb. Ellen megpróbálta rávenni, hogy maradjon nála legalább egy éjszakára, de az apja nem volt hajlandó. Adott neki egy szvettert, egy sálat, neki adta minden készpénzét, ami otthon volt, és megmagyarázta neki, hogyha vár még egy napot, több pénzt is kivehet a bankból, és vásárolhat neki egy jó kabátot. De az öreg sietett. Ellen sírt, felszárította a könnyeit, aztán megint sírt. Amikor az apja elment, kinézett utána az ablakon, és elnézte, hogy megy végig az utcán az öreg ember. Hogyan indul Egyiptomból a vadonba, Izrael gyermekeinek lábnyomait követve. Azért mégis maradt valami a régi apjából. Már nem volt olyan vaskalapos, de vasakarata még mindig a régi volt. Apja eltűnt a tömegben, és Ellen otthagyta az ablakot. Amikor arra gondolt, hogy az apja milyen bátor, tudta, hogy ő sem hagyhatja cserben Vantamot. Nagyon érdekes lány, mondta Wolf. Nem tudom egészen kiismerni. Az ágyon ült, szonnyát nézte, hogyan öltözik. Egy kicsit félős. Amikor közöltem vele, hogy piknikezni megyünk, nagyon megijedt. Azt mondta, hogy alig ismer, mintha a Gardedam kellett volna neki. A te társaságodba kellett is, mondta szonyja. És mégis nagyon őszinte is egyenes tud lenni. Hoz csak haza, én majd kiismerem. Nem tetszik a dolog, Wolfa homlokát ráncolta. Hangosan gondolkozott. Valaki megpróbált beugrani mellénk a taxiba. Egy koldus? Nem, európai volt. Akkor egy európai koldus. Szunja abba hagyta a haja kefélését, és Wolfra nézett a tükörbe. Tudod, hogy ez a város tele van őrültekkel. Ide figyelj, ha esetleg meggondoltad volna magad, csak képzeld el, hogyan vonaglik ott az ágyon kettőnk között. Wolf elvigyorodott. Vonzó volt elképzelni, de nem ellenállhatatlanul az. A dolog szonja ábránja volt, nem az övé. Neki azt az ösztöne, hogy lapítson és ne rande búzzon senkivel. Csak hogy szony ragaszkodni fog hozzá, és neki még szüksége van szonyára. Szonja megszólalt. És mikor lépjek kapcsolatba kemellel? Ő már nyilván tudja, hogy itt laksz. Vol sóhajtott. Még egy találkozó, amelyen neki kell megjelennie. Újabb veszély. Még egy személy, akinek a védelmére szüksége van. Hívd fel ma este a klubból. Nekem nem sürgős ez a találkozó, de igyekeznünk kell a kedvébe járni. Oké. Okay. Szonya elkészült, és a taxi már várta. Te meg randevúzzál elennel. Kiment. Wolf rájött, hogy Szonya nincs már annyira a hatalmába, mint volt. A falak, amelyeket azért emelt maga köré, hogy megvédelmezzék, körül is zárják. Megengedheti magának, hogy dacoljon szonyával. Ha világos és közvetlen volna a veszély, akkor igen. De hát ő benne csak valami bizonytalan idegesség volt, valami ösztönös hajlam arra, hogy lapítson. És szonya képes olyan őrült lenni, hogy elárulja őt, ha valóban dübejön. Kötelessége a kisebb veszélyt választani. Felállt az ágyról, papírt és keresett, aztán nekiült levelet írni elennek.